הנושא היום שאני רוצה לדבר, אני קראתי עוזים, יריות עוזים, יריות עוזים, ואני רוצה היום לדבר על הגנה, על הגנה שלנו ממה ההגנה שלנו? וממה אנחנו צריכים את ההגנה לתוך החיים שלנו? אוקיי? אז אנחנו נדבר על משכן, אנחנו נדבר על עיריות רוזים, ובואו נפתח שמות, כ"ו, שמות כ"ו, שזה 26, מ-1 עד 9. בקרבה אינס קוזי שס, תהיה עוזים. כ"ו. פסוק אחד רק, זה יהיה פסוק שבע. ועשיתי עיריות עוזים לפועל על המשכן, השתי עשרה. ‫היא עוד תעשה אותן אורך. ‫אמן. ‫אז כל הפסוקים למעלה, ‫אנחנו רואים את הסיפור על המשכן, ‫על האוהל, איך היה צריך לבנות אותו. ‫והפעם דיברתי בפרשה חלק על, על המשכן, ‫שזה ממש ממש דומה לבן אדם. ‫איך שהיה בנוי משכן, שהיה בנוי... אוהל המועד, זה ממש מזכיר לנו על בן אדם ואיך אלוהים ברא אותו. ובעיקר ברשימה לקורינתים 316 כתוב שאנחנו בית המקדש, שבתוכו רוח הקודש חיה. וקודם כל אנחנו רואים שבמשכן, בפנים, היו שני חלקים. בהתחלה כן, שאתה נכנס בפנים, זה היה נקרא אה, מקום קדוש, והשני, חלק השני של המשכן, היה נקרא אה, קודש הקדושים. אז אה, אנחנו גם רואים משהו בזה, כי בבן אדם, בתוך הבן אדם גם יש בפנים שני חלקים, הוא מורכב משני חלקים, בפנים. אחד זה, אנחנו יודעים, נפש. בשני יש נשמה, שזה גם נקרא לרוח. זה מעניין כי בתוך החלק הראשון אנחנו רואים שבגלת עברית כתוב ששמה אלוהים ציווה לשים מנורה וגם לחם לכהנים ומה שמנורה עושה באמת היא נותנת אור, היא מקוונת. אנחנו גם יודעים שבתוך הנפש אלוהים שם דבר כזה בתוך הבן אדם הראשון, מצ... מצפון. Okay. מצפון זה נקרא מצפון. מצפון יש עוד מילה למצפון, אנחנו יודעים מצפן, שזה גם מקווה, זה עוזר לך לראות כיוונים, איפה צפון מחודרו. מאוד מעניין כי בהתחלה אלוהים לא כתב דבר ה' בכתיבה. הוא שם את זה כבר בתוך בן אדם. <אנטיקה> כמו שפה בעול המועד אנחנו רואים שהוא שם את המנורה. עכשיו, חלק השני, קודש הקדושים, מה, מה קרה שם בעול המועד, בקודש הקדושים? <אנטיקה> מה הכהן עשה שם? יום כיפור, נכון, הוא היה מביא את הבקשה עבור עם בשביל אלוהים לסלוח ואז אם אלוהים היה מקבל אז כל העם היו מקבלים את הישועה אז אוקיי? שמה, לא בחלק הראשון, בחלק השני אנחנו רואים ש... אלוהים נותן את הסליחה שלנו. וזה גם נותן לנו להבין שבתוך הבן אדם, המקום, איפה שהישועה שלנו נמצאת, זה ברוח שלנו, בתוך הלב. לא מספיק לקבל את הבשורה ברמת נפשית. כלומר, אני מרגיש טוב פה, יש לי אמוציות ממש uh, חי, חי, חיוביות. חיוביות. ושבאבא אחלה נשים פה, אבל באמת, לא באמת בעומק הוא מקבל את הבשורה. אז לא מספיק לבשה ברמה נפשית. צריך שזה יגיע לתוך הלב של בן אדם, כמו שבעור למועד, הישועה לא קראה בחלק הראשון אלא בחלק השנייה, בפנים. ממש בפנים, בעומק. ושם אנחנו גם רואים שהיה מן מהשמיים, כן? מעניין, בחלק, הראשונה, בחלק הראשון גם היה לחם, אבל, אבל לחם היה מעט, אנשים הקינו אותו. אבל בחלק השני, בקודש הקדושים, היה מן משמיים, לחם משמיים. זאת אומרת שלנפש יש אוכל מיוחד ולנשמה, לרוח שלנו, יש אוכל שונה לגמרי שצריך להאכיל אותו. אנחנו לא יכולים להאכיל את הרוח שלנו עם הדברים הנפשיים. יש דברים טובים, אפילו בעולם, כן? שאנחנו לא יודע, יוצאים, עושים כיף, קונים משהו. כיף לנשמה, נכון? Yeah. אבל זה לא מספיק לרוח. Yeah. בגלל זה רוב העולם הם מאכלים את הנפש שלהם עם כל הדברים של העולם, יכולים להיות דברים טובים. Yeah. אבל עדיין מרגישים ריק. למה? הם לא יודעים שהם משכן, yeah. ככה אלוהים ברא אותם. ויש חלק השני יותר בפנים, yeah. זה הרוח של בן אדם. אותו גם צריך להאכיל. אבל להפעיל אותו אפשר רק עם הלחם משמיים. בגלל זה אני מאמין שאלוהים אמר לשים את המן בתוכו גודש הקדושים, לא בהתחלה, בפנים. כדי להראות למה את ההבדל בתוכנו בין אוכל נפשי ואוכל רוחני. אגב, שכחתי להגיד שלמי ולמה היה בנוי המשכן. לאיזה שימוש? לקורבנות? לשלבים? למי? <שמע> לשרת את האדום. <שמע> העור היה בשביל לשרת את האדום. זה מראה לנו גם שבן אדם הוא חי קודם כל, כל בשביל לשרת את האדום. וכל הדברים שאלוהים ברא ובאה בתוך הבן אדם, כל הערכים שיש בתוך הבן אדם, כל היכולת וכל הפוטנציאל ומתנות, כמו שבתוך האוהל אלוהים שם את הדברים בפנים כדי לשרת את האדום, גם כל מה שיש לך בפנים זה היה בנוי בשביל לשרת אותו. החטא הוא בזה ש... אתה מתחיל להשתמש באוהל לכיוון לא נכון למישהו שאתה לא היה בנוי, להשתמש. עכשיו, שני חלקים דיברנו, אבל יש גם חלק השלישי שזה חלק חיצוני, גם לאוהל המועד. איזה חלק חיצוני? ידידות. יריעות, נכון? יריעות. יריעות. כי בלי יריעות האוהל פשוט ערום, הוא לא שונר. ואז כתוב שם בהתחלה, אחרי ששמו את היריעות, האוהל היה שונר. זה מגניב, חבר'ה. כי חלק מאוד חשוב של בן אדם, חוץ מנפש ונשמה, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים, וואו, רוח זה מאוד חשוב. נכון, כי רק דרך, דרך רוח אנחנו יכולים לדבר עם אלוהים, אבל בלי גוף, וזה חלק יצולי שלנו, כמו שלאוהל, גריעות, בלי גוף אנחנו לא שלמים, בגלל זה שאנחנו קמים מהמוות לתקיעה, לחיי נצר, אלוהים נוטה לנו. גופות חדשים, גופים חדשים. מעניין, היה יכול להיות טוב, אנחנו גם ככה בשמיים. מה, לא טוב לנשמה או לנפש להיות בשמיים? למה הגוף? כי הנה, אור המועך, זה הדוגמה של בן אדם. ככה צריך להיות, פשוט אלוהים יודע, שאולי לנשמה לא נוח להיות בלי גוף. אגב, מעניין ש... ‫שבים, הם מחפשים את הגוף. ‫למה? ‫כי היה להם פעם, נכון? ‫היה להם פעם. ‫איכשהו נשארה או נפש ‫שהיא לא נמצאת בגוף, ‫היא כאילו לא חיה עד הסוף. ‫מה לא בסדר. ‫שבים, הם היו מלאכים, ‫והיה להם גוף של מלאכים, ‫לא יודע איזה גוף בדיוק, אבל גוף. כשהם חטאו ונפלו, הם איבדו את זה. והם היו כמו אורחות. וכתוב בברית החדשה, שהם מחפשים את הגוף. הם באים לכל בן אדם ומסתכלים, האם דלת פתוחה או לא. נקבל אותם. ואם בן אדם חוטא וחוטא וחוטא ולא מתקרב לאלוהים בכלל, אז הוא פותח דלת לשטן. ואז שדים נכנסים והם מרגישים טוב שם. למרות שזה לא רוח, גוף שלהם, יכול להיות שהם לא מרגישים ממש בטוח, אבל כל רוח, כנראה, אנחנו רואים, מחפשת גוף. חלק חיצוני, אוקיי? זה הגוף שלנו. עכשיו, חלק אחרון שנשאר, מה זה באוהל המועך? אנחנו דיברנו, יש שני חלקים בפנים, כמו שזה יש חלק חיצוני, אבל יש גם גג, זה משהו קרה בפסוק 7. למעלה היה צריך לשים את היריעות עוזים על המשכן. למעלה. כדי שיהיה גג. חבר'ה, למה צריך גג? מה זה גג? בואו נגיד ככה, מה זה גג? הגנה, הגנה. כשהייתי בצבא ועושה מילואים, וחבר'ה פה היו בצבא, וכשאתה יוצא לשטח, כן, עוד מעט יהיה לעימון בחודש הבא, אנחנו נהיה ב... בדרום, ויוצאים שם לעימון, שם המדבר. בקיץ זה ממש, ממש חם. ואנחנו לוקחים איתנו איזשהו אורק קטן ויש לנו נגמשים ובתוך נגמש אחד ושניין אנחנו שמים למעלה את האוהל וכיף לנו אבל תתארו לעצמכם אם לא היינו בלי זה אם היינו בלי זה בלי אוהל היינו נסרפים נכון? אז זה הגנה אוקיי? אז ממה היה הגנה למשכן? שלושה דברים להגיד כי זה משהו קשור גם לחיים שלו. קודם כל, ציפורים, אוקיי? היה אוכל בפנים, אנחנו יודעים, בחלק, הראשונה, בחלק הראשון, לחם, עוד אוכל כתוב לכהנים, אוקיי? גם קורבנות, כמובן. אז מציפורים, כדי שהם לא ירגו בזה. דבר שני מחול, שחול ייכנס. ולא ללכלך את הדברים בזה. וגם פשוט מהשמש, כמו שאמרתי בהתחלה, לא להסרב. כהנים ש... ששתו שם, לא להסרב. מאוד חשוב, הגנה. אז אמרנו, ממה היה... היו העיריות האלו? עזים, כוח, כן? עז, תודה, עזים. זה אותו מילה בלוסית, כסרי, כן? תגידו, מה היה לעשות עם העזים כדי לעשות הגנה? באיזה מצב הם היו שכבר שמו את הגב בעזים? מתים. היה אפשר לשים אותה חצי מת? מתים לגמרי, נכון? אז צריך להרוג אותה. אז מה פה קורה? משהו מאוד מגניב. עזים הופכים להיות קורבן כדי לספק את ההגנה על המשכן. עכשיו תגידו לי בבקשה, ביום כיפור, יום כיפור, כפרה מאיזה חיה היה קורבן כדי לכפר את החטאים שלה? איזה? שניים, נכון? גם מהזין. מעניין, וזה על כפרה, לכפר, להגל עלינו. זאת אומרת שגם פה וגם בסיפור של יום כיפור עזים מתחילים להיות צנק של ישון משיח, הופכים להיות צנק של ישון משיח. ישוע התחיל להיות את ההגנה שלה. אבל ]ロゴージuction. תראו, כמו שעזים היו צריכים למות לגמרי כדי להפוך להיות הגנה, גם ישוע, שהוא היה חי, ויש אנשים ששואלים למה משיח היה למות, כי בלי מוות כמו שהם עזים, הוא לא היה יכול לספק את ההגנה, כי לספק את ההגנה למעלה אפשר רק דרך מוות. אז עם מוות שלו וקורבן שהוביל, הוא נתן לנו וסיפק לנו את ההגנה הזאת בתוך החיים שלנו. כן, אורל המועדתה, אוקיי? אז זאת אומרת שאנשים בעולם הזה שבלי ישוע, הם כמו בית בלי גג. כי גג הזה שאנחנו מדברים, זה רק מעיזים, זה רק ממשיח. אם אתה לא מתחת משיח, אז אין לך הגנה. בגלל זה, בתוך החיים של הרבה אנשים בעולם הזה, יש כל כך הרבה בעיות, ולא שאין לנו בעיות. אבל הבעיות האלו רוב הזמן קשורים לחטא כי אין להם הגנה, אין להם כפרה. ואז אנחנו רואים, כן, ממה אנחנו צריכים את ההגנה הזאת. משיח. אמרנו סיפורים. מה זה קוראים בתנ״ך? במאטי 13 שאישו מדבר על ארבע אדמות, אתם זוכרים? היכר הראשונה היה שהזורע בא לזרוע ואז באו את הסיפורים ואכלו את הזרע ואז הקרייזי שוב נותן משמעות של הפירוש של הסיפור הזה הוא אומר שככה בא מהאויב שטן וגונב את דבר אדוני מעניין שדיברנו שבתוך האוהל היה גם לחם ואם היו נשארים בלי גג, סיכוי גדול, שכל מיני ציפורים, ציפורים היו נכנסים והיו אוכלים את זה. זה מה שקורה בתוך החיים של בן אדם, שלא מתחת משיח, אבל הוא בא אולי ומקשיב לדבר אדוני, למה זה לא עובד? הוא צריך לקבל את הקורבן כדי להיות מתחת כפרה, אחרת האויב תמיד יבוא ותמיד יגנוב. חבר'ה, אנחנו גם, כמאמינים, צריכים להבין שעוד חוץ מזה שציפורים גונבים, הם גם עושים... כל הזמן שאני, כמעט כל הזמן, שם את האוטו שלי, למרות שאני כל כך רוצה לשים אותו בצד, ואני צריך עץ, מה לעשות? אני חושב, מה יותר טוב? שהאוטו שלי יהיה בצר ולא חם כמו, ב... כמו בתנון או לבוא וחצי מהחלום שלי יהיה עם כל העושר הזה של ציפורים ואני מתלבט, מה, מה יותר טוב אבל צר רק מתחת העץ זה מה שציפורים עוד עושים אוקיי? mm. ו... שמת לב שלפעמים יש לך מחשיבות שאתה פשוט מתבייש מהן? למה חשבתי ככה? על בן אדם? על המצב? טיפשי ממש. יכול להיות שלא היית מתחת הגנה, לא שמת את הגנה. ואז נתת לשטן לזרוע את המחשיבות האלה. גם חוץ מציפורים, בתוך החיים של הרבה אנשים יש שריפות גם, נשרפים מחיים עליהם. סיבה, אותה סיבה, הם לא מתחת גג, הם לא מתחת הגנה הזאת. וחול. זה משהו מהמדבך, שבא ומלכלך. את כל דבר טוב שנמצא בתוך החיים שלך. ואיך אתה כבר לא רואה דבר טוב אפילו. אתה כבר לא מאמין שיש לך דברים טובים, טובים בתוך עצמך. למה? נכנסת, או הכנסת, לחייך הרבה חול מעולם הזה. עד כדי כך שאתה כבר לא רואה שום דבר טוב. אבל חברים, איך אפשר לראות שבאמת אנחנו מתחת הגנה של המשיח? פרקטי, כן? רוחני, אתה אומר שיש לי את זה, אני קיבלתי אותו בלב שלי, אבל איך אפשר לראות את זה באופן פרקטי? באופן פרקטי אפשר לראות את זה רק דרך דבר אחד, האם אתה גם הופך להיות כמו משיח, קורבן לאדון? כמו שכתוב בעיגלת ראשונה של פטרוס, ארבע אחד, אנחנו לא נקרא, אני פשוט אגיד, שכמו שהוא צבל, כן, בבשר, גם אנחנו צריכים להיות עם המחשבה כזאת, כי ככה אנחנו מפסיקים לכתוב. אני לא מדבר על המחלות עכשיו, שמישהו חולה, כן, כי הסדר שלו, ומה זה היה? הסדר שלו היה בקורבן, שהוא נתן את החיים שלו. אז על זה מדובר, שאנחנו צריכים להיות מוכנים לתת את החיים שלנו. חבר'ה, הגג שאנחנו צריכים, זה בתוך הקורבן שלך והקדשה שלך. כמה שאתה מת לעצמך, ככה אתה תהיה חי אם אתה לא מוכן למות לעצמך, ולדברים של העולם הזה, ולהפוך להיות קורבן לאדון, כלומר להקדיש את החיים שלך יום-יום. לא תהיה לך הגנה פרקטית. כמו שאמרתי, עזים היו צריכים למות, נכון? אי אפשר היה חצי חי לשים אותו למעלה. הוא היה בורח משם. היה עושה בעיות. חברים, גם אנחנו, כדי לשים את הגדה מחטא, משטן, כל מיני ציפורים וכל מיני מחשבות, אנחנו צריכים למות בעצמנו. <עצמי> אם אתה עבד של המחשבות שלך, ואתה לא יכול להספיק לחשוב, אפילו בשבת, בשבת לפעמים, חושב על משהו אחר. לא יכול לעצור. אני מתחיל להבין שבת יותר עמוק עכשיו, לאט לאט, שזה לא רק מעשי של יום-יום שאני מפסיק לעשות בשבת, כי מה שעובד הכי הרבה זה בוכן. אם זה עובד יותר מדי, אתה אפילו לא יכול להירדם. הגוף שלך אפילו מת כבר, אבל אם זה ממשיך לעבוד, איבדת את החלום שלך, נכון? אתה חושב על משהו, אתה מתאר לעצמך, אתה חושב מה חשבו, ואז שבת בשבילי זה קודם כל להפסיק פה. אלוהים אמר שמישהו שאפילו חשב שהוא שונא את האח, הוא כבר בשביל אלוהים הרג אותו. פיזית הוא לא עושה. אבל פה הוא עשה, וזה מספיק לילדים, כן? גם אם נשים, אם גבר מסתכל ומתאר לעצמו, אז הוא גם חוטא פה. פיזית זה כבר תוצאה, זה גם חטא, אבל בשביל אישור זה כבר פה. אז אותו דבר שפעת, חבר'ה. כן אתה יכול להשיא, להכין, לעשות עבודה, לסגור את הטלפון. אבל אם אתה חושב על הפרויקטים שלך, או מה צריך לקנות, ועדיין מרשים לחשוב, אתה לא שומע את השבת. אתה צריך לעבוד. אז חברים, גג, כן? זה גם למעלה. הנה, אנחנו משכן. איפה גג? פה. אה? צריך הגנה או לא? ממש. קודם כל, אמרנו דבר ראשון, פיתח את הוא ה... קופה מגייזים. דבר שני, אני צריך למין ולהקדיש את החיים שלי בשביל האדון. אם אתה מקדיש את עצמך בשירות כל הזמן, כן, ישנם בשלישי, שישי, שבת, ראשון, ומסביב גם אתה שם את עצמך בתוך האווירה של מאמינים ובתוך האווירה של, כן, אני יודע שעובדים עם לא מאמינים, כן, וצבא וכל מיני דברים. אבל הראש שלך, אתה שם הגנה, איך אתה יכול פרקטית לשים הגנה? דבר רביניים, דברים שמאמינים, כן? זה, זה הקדשה, זה, זה כן הקדשה. לאט לאט אתה תראה שמחשיבות שהיו לך קודם כבר לא נכנסים? איך לא נכנסים? יש הגנה. ועזים, אני מאמין, זה חומר מאוד חזק. זה מדובר על משניעת שלנו גם, אוקיי? <אח> תאמינו, מלחמה הכי קשה זה כן פה, בראש. <אח> אם איבדת שליטה כאן, אתה כבר לא יכול לשלוט ב... אפילו בגוש שלך לפעמים. <אח> בגלל זה בגג צריך הגנה, אוקיי? <אח> למה להקדיש את עצמך, את הזמן שלך. כי מקשיבות זה כמו ציפורים, באים, עושים קאקינג, מסריח, אתה בעצמך מרגיש מיוחלט, איך חשבתי על זה אפילו? לא מאמין. אם אתה מאמין אמיתי, אני רוצה להגיד לך, זה לא אתה, זה שטן, אבל הוא רוצה ששלו יתחיל להיות חלק שלך, וזה מנכלך אותך. אתם רואים כמה חשוב לשים הגנה? <מח> גם, מאמין, למה הוא נשרף הרבה פעמים? הוא הרגיש עייף. הוא כבר... נמאס לו כבר. כל הקהילה, חבר'ה פה ושם, מדברים עליי. או מסתכלים עליי שוב. מבחינתי לא מקבלים אותי. מה זה אתה פשוט? נראה לי אתה לא מת בעצמך מספיק. איזה תקווה עיר יש? האורך, אנחנו קראנו פה, כן? אם אתם תקראו עוד קצת קדימה, אתם תראו שהיה צריך להיות 11, זה קראנו, כן? 11 עיריות. זה לא איזה חג, הרבה עיזים. כלומר, לא מספיק. ניצחתי פעם אחת ואני עכשיו גבר, על כל דבר אני אנצח. על כל תחום בחיים צריך ניצחון. כלומר אתה צריך ללמוד כל הזמן, זה תהליך, כל יום. זה מלחמה. זה קורבן אחרי קורבן, החלטה אחרי החלטה. לחשוב או לא לחשוב. זה כמו דלת, לפתוח או לסגול. לחשוב או לא לחשוב, להסתכל או לא להסתכל. להגיד או לא להגיד. להתפוצץ או לא להתפוצץ? לשפוט או לא לשפוט? כל הזמן זה מלחמה. כדי לא להסרב מהשמש ופיתויים תסגול. איך? בגורבן. מהצמיחה תמות. תעשה משהו אחר בזמן הזה. תדליק את הלב. תתקשר לחבר, יש לך פיתוי, קשה לך, אתה לבד. כן, כל הזה, זה מאוד פשוט, אבל פרקטי, זה עושה משהו בעולם רוחני. זה סוגר את הגג, את הלמעלה, את הגג. אולי יש איזשהו חור, ושם השטן כל הזמן, כמו שאומרים, קפאית, מתעפתף, ואז אתה מתחיל להתעפתף על אנשים. הוא מטפטף עליך, אתה מטפטף על אנשים אחרים. והוא מתחיל להטפטף. צריך לסגול את החור הזה. תמוך שם. תפסיק כבר. ודבר אחרון, חור אמר כמה זבל יש בעולם הזה. מתחיל הכל מפרסומת. אני לא רגע בגנות דברים, כן? אבל לקנות זה, לקנות שם, לאט לאט אתה מתחיל לראות שלאור הזמן אתה חושב על זה. לא אפילו על הדברים, לא מדבר אפילו על דברים של אדום, על דברים בסיסיים אפילו. בבית, אתה כל הזמן, הראש שלך, וואי, משהו חדש צריך פה, טלפון. זה גם בעייתי, חבר'ה. עוד פעם, לא שטלפון ובגדים לא צריך. בטח שרים. לכל דבר יש פרופורציה שלהם. אבל אם אתה רואה שאתה מלא בכל כבר, כמובן סימן שלא שמת את ההגנה. ההגנה הזאת אומרת, מה, צריך למות שם, בתחום הזה, במקום הזה. שילא ימרח אותנו, חבר'ה, ועיליות האלו, מעזים, זה משיח שלנו, וזה קורבן והקדושה שלי. <אז> אם אני לא אעשה, סתם <אז> יבוא ואגנוב את הלחם שהוא שם בתוכים, אגנוב את דבר ה' המען משמיים, אגנוב את החסד שאני מקבל בשבתות ובאסיפות. לא ניתן לו לעשות את זה, כי מישהו איתנו, כמו שאת לא אמרת, בקדושה שלו. הוא אלוהים, הוא ייתן גדול למי שיש להם